Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. En stillsam promenad genom en fransk by. Men för Joachim Gauck och hans följe var det allt annat än idylliskt. Med tunga steg gick Tysklands förbundspresident bland sotiga ruiner- brottstycken av hus som idag bara antyder allt liv som brutalt släcktes här- en solig juni dag 1944. Då männen föstes ihop i lador och garage och sköts ihjäl- och över 400 kvinnor och barn spärrades in i kyrkan- som stacks i brand. När SS-trupperna hade härjat färdigt var 642 människor döda. Bara sex av byns invånare överlevde. Två av dem var med när för första gången en representant för Tyskland besökte byn Orador förra veckan. Jag ställer mig för att du är här för 1000 gånger framgången och olika människor har pratat om vad det var. Men varförallt var det hela gången det dolorade Många gånger har han gått här och smärtan är densamma varje gång, berättar Monsieur Ebrass som förlorade sina föräldrar, systrar och vänner i massaken. Jag tackar er för att vilja försonas av förbundspresident Gauck och Frankrikes president François Hollande välkomnade det nya Tyskland. Det känsloladdade besöket sammanföll med den hårda debatten och politiska turer kring övergrepp mot civila idag i Syrien och om en möjlig militär intervention där. Och också Gauck talade om det nya, det vuxna Tyskland som måste vara med och ta ansvar också bortom de egna gränserna och intressena. Men fortfarande är tyskarnas reflexmässiga reaktion nej när det blir tal om militära ingripanden. Frågan är vad som händer nu när också andra länder börjar säga nej. Vem ska ta ansvar för vad som händer bortom egna gränser och intressen när ingen längre vill? Välkomna till konflikt. Vad händer i spelet om Syrien? Är det kaos i världspolitiken eller ser vi konturerna av en ny världsordning ta form? Om ett krigstrött USA som drar sig tillbaka, ett vilset Europa som sällar sig till ett motvilligt Tyskland och Ryssland som vill att allt förblir vid det gamla. Mm. Ja, det har varit en utmaning att hänga med i svängarna kring Syrien den gångna veckan. Från dag till dag har spelplaner kastats överenda och etablerade kartor ritats om. Knappt hade Storbritanniens David Cameron börjat springa i en riktning för han fick tvärstanna och vända om. Frankrikes François Hollande sprang ivrigt med tills också han måste bromsa in. Vi ska göra nedslag på några av de platser vi har nämnt, också återvända till Tyskland som tampas med sitt motstånd mot militära aktioner och omvärldens krav på den ekonomiska stormakten att också ta ett större ansvar för internationell säkerhet. Men först ska vi få en bild av hur politiken i den mäktigaste stormakten av alla i USA vänds upp och ner. För att berätta om det fick vår reporter Petra Sokolowski- lämna maktens vanliga centrum, Washington D.C. och bege sig inåt landet till Morgantown, West Virginia. Om man flyger över West Virginia- så ser staten ut som ett lurvigt grönt bälte. Mellan Ohio's symmetriska åkrar- och kustslätten där Washington ligger- det lurviga i Appalacherna, en skogsklädd bergskedja känd för sina kolgruvor och störska invånare. I Washington ser folk ner på West Virginians och kallar dem Hillbillies. Idag har jag tagit bilen ifrån Washington för jag har stämt träff med Joan, Cindy, Marlene, Andy, Kevin och Penny. Väl framme slår den fuktiga hettan emot mig som en vägg. Jag parkerar framför ett litet vitt hus, inramat av höga lummiga träd, rododendron och gardenier. Jag Joan Gibson. Jag är owner av den här I'm Petra. Jag Cindy Fred. Jag är ledare till Joan går före in i köket. Joan är lokalordförande i Mountaineer Tea Party- en politisk organisation som ingår i Tea Party rörelsen, en företrelsvis konservativ rörelse med starka libertarianska inslag. Jones säger att West Virginia är landet man flyger över, precis som jag bara hade gjort ända till idag. We're flyover country, but I think we have a lot more common sense than other people do, and jag är väldigt with what I see going on in Washington med people I trusted. It's like go slap them Joan är minst sagt besviken på politikerna i Washington, på republikanerna också. West Virginians är inte direkt vana vid att höras i debatten i Washington. Den enda seriösa kontakten här delen av USA normalt har med världsfrågor är genom att man förser landets militär med en oproportionerligt stor andel soldater men de senaste veckorna är det väljare som Joan i områden som West Virginia som har satt sin stämpel på USAs utrikespolitik och de säger som Marlene Finch här på andra sidan bordet att USA ska sluta agera världspolis I don't think we should police the world. I don't think it's our job to police the world. We're hated because we've been policing the world. We've done a good job. Americans are a very kind and generous people. We don't like to see, especially children, and the children that were harmed and damaged. Have you seen those videos? Yes, that's very disturbing, but at the same time, we don't really know who the enemy is in Syria. Marlene har sett bilderna ifrån gasattacken i Syrien och tycker de är förfärliga. Men hon är samtidigt osäker på vem fienden är i Syrien. Bashar al-Assads regim, eller Al-Qaida, i oppositionen. Marlenes dotter Cindy Fritsch grundade den här Party-gruppen och sitter i West Virginias delstatskongress för republikanerna. Hon påpekar att USA inte har lyckats nåt vidare med sina demokratiseringssträvanden i Mellanöstern. Irak, Afghanistan, Egypten, Tunisien, överallt verkar USAs inblandning ha lett till att muslimska fundamentalister har kommit till makten, säger hon. I don't think för några veckor sedan så hade en sån här isolationistisk världsbild ansetts som rätt marginell. Traditionellt har republikanerna sett som krigarfolkets parti med starka band till Israel och måna om stabilitet i Mellanöstern. Men på senare tid har slitningarna bland de konservativa trossat sönder partiet- i debatten om Syrien har John McCain stått på ena sidan- och Kentucky-senatorn och Tea Party-kandidaten Rand Paul på den andra. Och Rand Pauls libertarianer har gått segrande ur den här striden. And And Kevin en hummer kör upp på Kevin gårdsplanen- och Kevin Arnold och hans fru Penny kommer in till oss i köket. Kevin i gruppens kassör. Om vi fortsätter att prata om USAs roll som världens polis- som europé får jag ofta höra att det är tack vare Amerika som Europa inte styrs av nazisterna idag. Men det var annorlunda säger Joan och Kevin. För på den tiden satsade vi allt på att vinna. We went in it to win it. We have not been doing that. Current modern uh progressive philosophy is it's not good to have a winner and a loser. Somebody and and so, so we have a lot of Kevin och Joan är frustrerade över att konflikterna sedan andra världskriget i Korea, Vietnam, Irak och Afghanistan inte har haft några tydliga segrare och förlorare. Den globala ekonomin och geopolitiken har blivit allt mer komplicerad och svår att förstå. Och i den här utvecklingens kölvatten har floran av konspirationsteorier vuxit. Och det dröjer inte länge förrän de flyger runt bordet här också. Andy Zabat. Det är en säkerhet som Obama försöker göra. Och det är en säkerhet med att stödja. Jag tror verkligen att du stödjer dem i really en teori går ut på att president Obama i hemlighet stöttade muslimska brödraskapet- eftersom han har en muslimsk halvbror i Kenya med kontakter till rörelsen. En annan är att USAs diplomater i Benghazi, Libyen, mördades av Al-Qaida som vedergällning- för att CIA smugglade vapen till de andra rebellerna i Syrien. Och det är KGB som har manipulerat fram dödläget i Syrien nu- och president Obama stöttar i själva verket Al-Qaida. Ja, gänget vid bordet inser att det börjar låta alldeles vansinnigt. Men Cindy säger att konspirationsteorierna är ett tecken på att många har tappat förtroendet för regeringen. Och Kevin tvivlar på att den amerikanska vänstern överhuvudtaget vill USAs bästa. I'm not so det är med en mörk bild av Amerika. Jag tar farväl av gänget i West Virginia. Men då säger Joan att jag får inte åka min väg utan massäck. Och hon packar en låda med plommon och hembakat banana bread och äter på vägen hem till Washington. Och det var Petra Sokolowski som träffade Tea Party-gruppen i Morgantown, West Virginia. Röster som tidigare ansågs udda, men har blivit allt mer spridda. Och i veckan kunde vi höra president Obama säga att USA inte ska vara någon världspolis. Så vad betyder det här inrikespolitiska skiftet för USAs roll i världen på längre sikt? Det som i forskarkretsar brukar kallas Grand Strategy- ser vi ett USA som vill dra sig tillbaka, som planerar att följa Jones, Cindys och Kevins råd. Och hur tänker man sig i så fall alternativen? En forskare som tittat närmare på det här är Jonot Popesco, ursprungligen från Rumänien och idag verksam som professor i internationell rätt, eh, politik på Regent-universitetet i Virginia Beach nära Washington D.C. Han menar att Barack Obamas politik bryter med den etablerade linjen att USA ska ha den globala ledarrollen. The grand of the ja, som ni hör är Jonot Popescu inte helt lätt att lyssna på. Men det han säger är faktiskt mycket intressant. Pupersko har nära studerat hur USAs presidenter under de senaste 30 åren formulerat USAs övergripande strategi. och Han menar att Barack Obama, både på grund av omständigheter som finanskrisen och krigen i Irak och Afghanistan, men också på grund av Obamas personliga läggning att han lagt om politiken från ett benhårt fokus på att upprätthålla USAs globala ledarskapsroll till det som i debatten brukar kallas retrenchment ett ord som går att översätta till nedskärning, men också till det militära förskansning. Alltså att man drar sig tillbaka. Med den här politiken vill USA vara en av stormakterna. Inte den enda, säger Popesco. Men, menar han, de senaste veckornas turer har visat att den här planen har en stor brist. Jag tror att Obama wanted the USA to move. From having to pay all of this costs in financial terms, in military terms attra i detain system. And then in the last few weeks you realized that there is not really anyone där to pass the battalion. Obama hade hoppats att någon, eller helst några andra skulle vara beredda att dela de militära och ekonomiska kostnader som USA i stor utsträckning burit ensamt tidigare. Men det han upptäckt de senaste veckorna är att det inte finns någon annan där. Ja, då med undantag av Vladimir Putin. Really they, they were not thinking of, the they were thinking of, of NATO allies and uh, others in the international community, but I don't think that, that Vladimir Putin was, was what they were hoping to get when they were talking about others sharing när man i Obama-administrationen pratade om att dela bördan- av att upprätthålla normer och lagar i det internationella systemet- då tänkte man nog inte på ryssarna, säger Jonat Popersko. Men ryssarna är de som tagit kommandot. Och Popersko gissar att det här lett till en hård debatt- inom den amerikanska regeringen- där man nu ställer sig frågan om USA verkligen kan dra sig tillbaka. Finns det andra makter som vi kan och vill dela bördan med? So now I believe that they are very much debating in the administration and a lot of them are having strong second thoughts about the initial ideas that the US can just outsource some of the burdens of leadership to to other powers. Kan USA lägga ut ledarskapets bördor på andra makter? Ja, det frågar man sig nog idag i Obama-administrationen– –hävdade forskaren Jonot Popersko vid Regent-universitetet i Virginia Beach. Och Det var konflikts Ivar Ekman som hade pratat med honom. Och med mig här i studion för att prata om de skiften i världspolitiken– –som nu trädde fram ur skuggan av syrienkonflikten– det är tre gäster. Här finns Hans Blix, tidigare chef för FNs vapeninspektörer. Gudrun Persson, forskare och Rysslands expert vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Och Katarina Engberg, säkerhetspolitisk expert. Katarina, om jag får börja med dig. När vi nu ser USA, den enda stormakten drar sig tillbaka, vad innebär det? Ja traditionellt har det varit så amerikansk politik man har gått från en expansiv säkerhetspolitik med militärt agerande till tillbakadragande. den pendeln ser vi om och om igen och det är väl lite där amerikanerna befinner sig just nu eh, och den, det tillbakadragande består ju dels av den här isolationismen vi hörde, gavs uttryck för reportaget men det är också ett ifrågasättande av just USAs roll som världspolis där ju presidenten själv är en exponent för den hållningen. Och Obama sa i sitt tal till nationen, vi kan inte hålla på att stötta diktatorer med militärt våld. Och det är ju lärdomen då av den ensidiga interventionspolitik som bedrevs under Bush-administrationen. Så opinionen i USA är ju komponerad av lite olika delar men av detta kommer ju inte något tillbakadragande på andra sidan Atlanten utan det kommer ju så småningom då så fram en ny uppfattning om vilken USAs roll ska vara i världen men att det är ett tydligt inslag i administrationens politik och kanske också då baserat på amerikanska folkets politik att man kan inte ha den framskjutna position man har haft tidigare. Man kan inte omedelbart gripa till militärt våld. Bördena måste delas med andra förhandlingar. Multilateralt samarbete måste få en större plats. Mm. Vilka skulle alternativen då kunna vara? Eller vilken skulle kunna vara den alternativa rollen för USA? Eller vilka andra krafter, makter kan träda fram, Gudrun Persson? Ja, jag ser det här som ett uttryck för den, för den multipolära världen som det, Ryssland har, har talat om länge och efterlyst. Nu visar det sig att den multipolära världen är, är ganska knepig att hantera och det är många olika poler och, och förhandlingar och allianser som, som kan ändra sig väldigt fort. Det är ju också mm. signifikant för den här utvecklingen att, att det går väldigt fort. Hans Blixt du har ju varit med du har ju väldigt mycket konkreta erfarenheter av det här stormaktsspelet och internationella kriser vad säger du vad händer när, när USA drar sig tillbaka som vi ser nu? Jag tror att Obama har velat och fortfarande vill att man ska dra sig ner. De inser att USAs ekonomiska makt och politiska makt är inte så stor längre. Man har att anpassa sig till denna minskning av stora stormaktsställningen. De hade ju under det kalla kriget en väldigt dominerande roll och NATO var samlat i försvar mot Ryssland. Men är det kriget tog slut så hamnade man i en ny situation. Och USA och andra har då försökt spela världspolis en del. Men det kostar ganska mycket. Och nu vill de väl egentligen att deras stora militärmakt ska vara skrämmande men samtidigt vill de inte sätta in den. Ursprungligen så var ju när man ser på FN-stadgan tanken att världspolisen ska vara säkerhetsrådet. Det är de fem permanenta medlemmarna som tillsammans genom samarbete ska hålla ordning i världen. Och det den chansen återuppstod efter kalla kriget 1991 så var det ju faktiskt säkerhetsrådet som bestämde om det ingripande i Irak. Men sen har man gått ensidigt fram i Afghanistan och Irak 2003 och det har inte varit så lätt. Man får inte mer NATO, det sa så här att NATO skulle vara den som skulle hjälpa till. Men man får europeerna tror inte riktigt på det. Man kan inte heller säga att man har lyckats särskilt bra i Afghanistan, Irak och inte heller i Libyen. Mm. Vill du komma in där, För Vad ser vi då? När, samtidigt ropar vi ju på just USA. När FN-systemet inte fungerar som det är tänkt, Säkerhetsrådet blir blockerat, så vänder vi oss mot USA och förväntar oss att USA ändå ska agera och inta den här rollen som världspolis. Ja, det, det, det finns ju ofta en förenklad bild av hur enkelt det är att sortera världens konflikter. i. De ska vi ingripa i, de ska vi inte ingripa i. Världen idag består av konflikter där det är väldigt svårt att avgöra vilka ska man ingripa i, vilka ska man låta lägga åt sidan. Det är ju en väldigt selektiv inställning som världssamfundet har, inklusive FN. Och det tog faktiskt Obama upp på ett intressant sätt i sitt tal till nationen förra veckan. Han sa att det här blir ju allt mer kosso-liknande situationer och det är oklart hur man ska agera. Och det var ju ett skäl till att han skulle gå till kongressen. Det vill säga att man har en lite skakig grund för de normer som ska leda i det här fallet då Amerikas agerande. Men man kan vidga det till att säga världssamfundets agerande. Så de här tankarna om att allt låter sig sorteras enkelt enligt grand strategy som togs upp av den amerikanska forskaren, det är inte så världen ser ut längre. Man måste ha en global debatt om hur multilateral intervention ska se ut, vilka normer som ska styra det, hur besluten ska formuleras och hur koalitionerna ska sättas samman. Och Det har vi inte idag. Och FNs struktur med ett säkerhetsråd baserat på segramakten efter andra världskriget återspeglar inte dagens maktpositioner i världen inte vad det gäller nationer, men inte heller när det gäller de olika regionala organisationerna som har växt fram. EU, Afrikanska unionen och så vidare, Arabförbundet som spelar en allt större roll för att diskutera de här frågorna och också bära bördana. De här organisationerna har ingen plats i säkerhetsrådet. Så jag vill med det säga att det här är en mycket större fråga än det amerikanska ledarskapet. Det handlar om världsamfundet. Mm. Eh, hur kan vi förändra detta? Vad ser vi för tecken? Är det här en öppning, Hans Blix, för att åstadkomma en sån förändring där eh, bilden inte symbol eller världen inte symboliseras av säkerhetsrådets sammansättning? Ja, man ser ju att när Ryssland och USA samarbetar, som de gjorde i fallet Irak 1991 och som man gjorde också i Libyen-konflikten, fast det var inte riktigt ensamma med vad man hade nått för uppgörelse där. att då fungerar det. Och jag tycker det ser man igen nu. Det är USA och Ryssland som är viktiga. Konstigt nog så visar inte Kina spelar så stor aktiv roll. Men Jag tror att Kina har minst lika stort intresse som Ryssland av att man inte accepterar en utveckling där USA är för har, Anser sig ha en rätt att ingripa var som helst. Så den synpunkten är lovande att Ryssland och USA är ihop och att man försöker att få en lösning. Det är inte bara frågan som det gäller utan det är klart att de också ser fram emot ett, ett äh, eldupphör och en fredskonferens. Det ligger någonting i MacArthur egentligen att man tar bort kemvapen och säger att nu kan ni fortsätta slåss med allt annat som ni har att bomba sjukhus. Så att jag ser en viss lovande utveckling det som med, i Genev men det är mycket svårt. Rent tekniskt och politiskt. Gudren Persson, du var inne på det här med en multipolär värld och det har vi pratat om ganska länge och nu kanske det kommer till uttryck på ett tydligare sätt. Men hur, hur, vad är det för värld vi i så fall har att förvänta oss? Är det en mer kaotisk värld eller finns, vad, finns det något, en, en bra utveckling i detta också? Ja, det. Om det är bra eller dåligt, det, det, det kan man ju alltid diskutera. Men det är ju som Katarina säger här, att det här är ju en väldigt stor eh, stora frågor. Och eh, det är inte tal om någon sån här grand strategy eller att man sitter i Kreml och, och, och tänker ut och kan diktera villkoren. Utan nu är det många olika spelare. G20 har ju också vuxit i, i betydelse. Och från den ryska horisonten så är ju just utvecklingen och oenigheten i Libyen ingripandet en av grundpelarna i den ryska inställningen. Att, att de kände sig väldigt svikna. Hela den arabiska våren ser de som att väst har gått in och, och, och störtat med militära medel, mm. regimer och, och, och, och hela den här radikala islamismen <gör> ah. som, som man vänder sig väldigt starkt emot. Så att, och då är ju de här samtalen m, m, intressanta. Ja, Katina Engberg. Ja, alltså... Det är klart att det blir en skakig period när vi nu går in i en ny form av internationellt samhälle delvis baserat på maktbalans men det är inte bara det det handlar om. Därför att det gamla fungerar inte riktigt längre och varje övergång så blir det instabilitet men att hålla fast vid det gamla hade ju inte heller gått så vad som nu måste komma till det är ju då en eh, diskussion och ett sätt att lösa frågor som inbegriper en insikt om att eh, saker är inte är svart och vitt eh, att det är nya maktförhållanden och där är ju naturligtvis Asiens och inte minst Kinas ökande betydelse en helt nytt inslag som man måste ta hänsyn till men det är också fråga om hela Mellanöstern som ju eh, där vi har en, en mycket djupgående omvandling mellan Shia och Sunni men också att de gränser som lades fast efterför Världskriget och det ottomanska väldet, sammanbrott nu bryter upp. Det är ju kolossala förändringar. Och det finns alltid en fara i såna här övergångar att man då inte hittar fram till konfliktlösningsmekanismerna. Men det finns ingen väg tillbaka. Mm. Vi ska tala vidare också om, om Rysslands roll. Men först stanna kvar en stund i Europa och som, som också där man efterlyser en, en, ett större engagemang i, i det säkerhets, internationella säkerhetsarbetet. Tidigare hörde vi Jonat Popersko om den amerikanska ledningens grubblerier över vilka andra länder man kan och vill dela maktens bördor med. USA har länge pressat på Europa för att ta ett större ansvar för säkerheten på den här sidan om Atlanten. Men den senaste tidens förvirring kring Syrien har återigen blottat bristen på en gemensam utrikes- och säkerhetspolitisk strategi. Tyskland är visserligen det land som har varit mest konsekvent med sin motvilja mot att ingripa i krisområden, säger en av de analytiker som vi strax ska höra. Men det hindrar ju inte att uppmaningar riktas till rika och mäktiga Tyskland att också engagera sig mer aktivt. Men Tyskland har en annan uppgift. Vi ska hålla oss framme när det gäller humanitära insatser, inte militära. Det säger Robert Neudeck, grundare av den kristna och muslimska hjälporganisationen Grynhelme, Grönhjälmarna, som bland annat bedriver sjukvård i Syrien. Jag har alltid sett att mitt land, belastad av denna skräckliga och skamlösa förändringen, inte överträffas i betydelse av de största prestationerna i Sverige. Humanitären hilfe, hilfe in not, in Jag har alltid sett det så att mitt land, belastat av sin förskräckliga och skamlösa historia- Aldrig får låta sig överträffas i att hjälpa människor i nöd. Vi ska ta emot människor i behov av hjälp och skicka medicinsk personal, fartyg och flygplan fullastade med vårdutrustning till krisområden. Det är vårt privilegium det här århundradet, säger den 74-årige teologen och journalisten Rupert Noideck. Känd blev han 1979 när han tillsammans med Nobelprisbelönade författaren Heinrich Böll grundade hjälporganisationen Cap Anamor som med sjukhusfartyget med samma namn hjälpte över 10 000 vietnamesiska båtflyktingar till Tyskland. Och idag ser Rupert Noydek en strimma av hopp i att opinionerna mot militära interventioner tycks få ett större genomslag i politiken, också i andra länder. Om den syriska tragedin kunde leda till en global rörelse för en värld utan vapen och våld skulle det vara den finaste tänkbara konsekvensen av krisen, säger Rupert Neudeck. Vid den tyska tankesmedjan German Marshall Fund poängterar också Konstanzer Stelzenmüller att Tyskland skapar säkerhet med andra medel än militära. Regeringen i Berlin ägnar 90-95% av sin kraft åt att bekämpa eurokrisen och det är också en form av säkerhetspolitik som gynnar hela Europa och dess omvärld hävdar hon. Om man anser att det är ett existentiellt intresse för EU-staterna att unionen lever vidare och fungerar normalt igen, politiskt och ekonomiskt, då är det en form av säkerhetspolitik som Tyskland bedriver. För allt annat är beroende av det, hävdar Konstanzer Stelzenmüller inte minst en fungerande och framgångsrik och trovärdig europeisk utrikes- och säkerhetspolitik som också hon efterlyser. Men den tyska federala författningen, som är ett resultat av det historiska arvet och syftar till att förhindra en koncentration av makten till Berlin, den har bidragit till att det saknas en samlad nationell säkerhetsstrategi som i USA och många andra länder.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 Det upplevs idag som en brist, men det tar tid att ändra de byråkratiska strukturerna, säger Konstantin Stelzenmüller. Under tiden pågår desto livligare diskussioner mellan politiker, institutioner och tankesmedjor om hur man skulle kunna utarbeta en sån strategi. Men jag tror att det finns många politiska diskussioner, under gestaltarna och även med stiftningarna, med think tanks i Berlin och med medlemmarna i Bundestaget, hur man... Men det finns inte mycket tid att spela med sig den irländska journalisten och Europaanalytikern Judy Dempsey, bosatt i Berlin och verksam vid tankesmedjan Carnegie. Konsekvenserna av en krigstrött opinion i både Europa och USA är mycket allvarliga, hävdar hon. Implikationerna Think about the use of force. Vilken typ av säkerhetspolitik ska vi ha om inte ens de mäktigaste europeerna är beredda att överväga att använda våld, säger Judy Dempsey. Hon menar att det är nödvändigt för att sätta press bakom den mjuka makt, soft power, förhandlingar, dialog, utbyte, som, som europeer så gärna berömmer sig av. Och Dempseys otålighet går inte att ta mister på när jag frågar om det verkligen är så illa som hon säger. You describe a Europe completely devoid of any strategy. Is it that bad? Yes. I think so. Even if you don't even talk about Syria, what strategy do we have towards Russia, towards mm. the eastern neighbourhood? What are we going to do when Russia bullies Ukraine and Armenia and Moldova, threatens to cut them off from their energy supplies or threatens them with trade sanctions? Do we have a strategy? No. Vi behöver inte ens gå till extremfall som Syrien påpekar Judy Dempsey. Vad gör vi när Ryssland bråkar med sina grannar, hotar att stänga av energiförsörjning eller blockera handeln? Och vi ser tilltagande oroligheter runt knuten i Mellanöstern och Nordafrika som lätt kan sprida sig. We have to ask ourselves what kind of neighborhoods do we want? And clearly we want in the long term stable and democratic neighbors. We are not going to get them by looking inwards. Now, Nobody has said military action would solve the problem in Syria, and I can understand the public on this. But if you don't want to use military action, you must have the possibility of the use of force to underpin serious political and diplomatic negotiations. Självklart vill vi ha demokratiska grannar och ingen har sagt att problemen som vi ser i Syrien kan lösas med militära aktioner. Men för att allvarligt menade diplomatiska och politiska förhandlingar ska fungera måste man vara beredd att trycka på med militär makt, sa Judy Dempsey, kolumnist och europexpert vid tankesmedjan Carnegie. Hans Blix, behöver Europa mer aktivt ha kommandot i internationella kriser? Jag tror inte vi kan ta kommando men jag tror att vi kan vara starkare. Och vi har också en del andra ståndpunkter i realiteten än vad USA har. Men jag tar till exempel Iran-frågan så är, har europeerna försökt använda mera morötter medan amerikanerna har hela tiden varit inriktade på piskan. Och jag tror att det som sa av den här tyska fredsivraren att det illustrerar en... Den, den ena sidan som tycker att vapnen egentligen inte är så användbara längre utan vi måste trycka på den nedrustning och på humanitär hjälp. <hör> och den andra sidan som inte alls överger strategiskt tänkande. Egentligen så handlar ju syrien idag ganska mycket om Amerikas trovärdighet, en villighet att ingripa mot Iran. Det är Israel som är vill att USA ska vara trovärdigt i ett hot att ingripa mot Iran om de går vidare från det nuvarande kärnenergiprogrammet och till ett vapen. Det är rent strategiskt tänkande. Men samtidigt så finns det då en ovilja från Obama och andra att verkligen skrida till verket och gå och använda trupper. Katarina Engberg, är det det spelet handlar om egentligen? Det är nog så viktigt. Och för ett år sedan så hade vi ju en. Ja, det är inte den israelska ledningen, netan jag talade ju om att det nu. Iran ungefär så här år, så här dags, skulle ha överträtt en röd linje när det gäller sitt kärnenergiprogram. Och han manade då till militär aktion när det skulle ske. Där tryckte ju Obama-administrationen tillbaka i israelerna. Men den här röda linjen tror jag färgade i någon mån också språkbruket när det gäller Syrien och Syriens kemvapen. Så det är klart att de här frågorna ligger kloss i kloss för amerikanerna. Och här är en skillnad med. Europeerna, det är också en skillnad när det gäller Palestina-Israel-frågan mellan amerikansk och europeisk politik. Samtidigt så finns det ju många gemensamma element. Det stämningsläget man beskriver i USA har man också i Europa. Så det här lite lättvindiga amerikanska sättet som vi hör en forskare i uttryck för att ja, vi bär alla bördor och europeerna gör ingenting. Den är djupt orättvist. Under de här åren av amerikansk intervention de senaste tio åren och före då Obama-administrationen så har ju europeerna haft ungefär 60 000 soldater ute i fält i USA-ledda eh, krig. Och det bidrar ju till den stora trötthet vi också känner i Europa idag. Så stämningsläget är det samma i det avseendet i Europa som det är i USA och av samma skäl in, därför att europeerna är utmattade politiskt och materiellt av de senaste tio årens ganska expansiva militära politik. Därtill har kommit då finanskrisen som gör att eh, det finns, eh, energin har varit fokuserad på helt andra frågor. Och sen det tredje det måste ju finnas rimliga skäl att ingripa med militärt våld och det har ju inte varit uppenbart nu ingrepp, inte minst under europeisk ledning ingrepp man i Libyen. Men jag menar det, finns ju inget, det är ju inget självändamål att intervenera. Mm. Ser vi rent av ett demokratiskt genombrott här, den här krigströttheten, den, den massiva opinionen mot ytterligare militära interventioner har fått genomslag. Vad tror du om det Gudrun Persson? Det demokratiska inslaget har ju funnits hela tiden och som Katarina säger, där har ju Europa tagit ett stort ansvar. Men nu, vad det här illustrerar framförallt, är ju just den här multipolära världen. Europa är inte kanske så mäktigt längre och kan inte av olika, inte minst ekonomiska skäl, gå in mer och sen är ju då frågan också varför mm. det kan också, man skulle också kunna vända på det och prata om en icke-polär värld det finns liksom ingen riktigt som, som tar initiativ eller vill kliva fram finns det en sån risk? nej det, det, det finns ju poler och, och, och problemet är väl snarare att det är ganska många och, och att man inte vet exakt hur, hur allianserna ser ut, hur Eh, –vilka som sluter avtal eh, med vilka. Men att, att det finns... Och i USA har ju militärt ett, ett strategiskt initiativ fortfarande. Hans Blix, detta att eh, krigströttheten har fått ett sånt genomslag– –nu finns det också en risk för att när det faktiskt behövs– –ett ingripande i någon kris i världen– –att ja, omvärlden bara står där ganska handfallen och orkar inte... Ja, givetvis. Det är en Situationen som i Rwanda med ett folkmord, där stod man ju och gjorde ingenting. Risken med den andra modellen att USA ingriper är att de när det passar, unilateralt, som i Irak 2000, 2003 europeerna är ju mera F, mer på FN-linjen. De vill inte att man ska eh, sidsteppa säkerhetsrådet utan vill gå igenom det. Det har stora risker om man tillåter en utveckling där enskilda stormakter kan göra detta. Om USA kan ingripa en, ensidigt så kan ju också Ryssland göra det. Till exempel ja, Estland, om det skulle bli något bråk om rysktalande i Estland så ryssarna mopsar sig och säger att ja, vi försvarar de mänskliga rättigheterna i Estland och USA ingriper ju och kineserna kanske kan göra likadant det finns mycket som talar för att komma tillbaka till den multilaterala rollen. Och Sverige har ju traditionellt också stått på det, att det krävs ett FN-bemyndigande om man inte direkt anfaller. Mm. Men det ger oss anledning att faktiskt titta lite närmare på hur man resonerar i Ryssland. För den senaste tidens utveckling av krisen i Syrien har ju fått Ryssland att framstå som inflytelserikt, vinnande och mäktigt. Medan Obama har debatterats och kritiserats över hela världen och hemma i USA för sitt förslag att slå till militärt mot Bashar al-Assad har Putin bara genom att säga nej fått sin vilja igenom på punkt efter punkt. Men hur hållbar är den ryska nej säger politiken och är den ett tecken på styrka eller svaghet? Konfliktskaisa Boglind ringde upp en av Rysslands internationellt mest kända politiska analytiker Lilja Chevtsova, för att höra vad Rysslands hantering av syrienkrisen säger om landets ambitioner i världspolitiken. Wow, well, in Russia foreign policy has always been an instrument to achieve domestic agenda and the key domestic agenda goal for Putin and for the current Russian it is to preserve the status quo and to reproduce the status quo Rysk utrikespolitik handlar i grunden om bevarandet av status quo säger Lilja Cheptsova och för Ryssland betyder det att landet får spela en roll man egentligen inte längre innehar på riktigt den som internationell supermakt To boost its own leverage by saying no, and in this way, uh, uh, Putin very much resembles uh, the former Soviet foreign affairs minister, Mr. Anatoly Grimiko, who was known in the 60s and early 70s as Mr. No. Den makt som återstår för Ryssland är makten att säga nej, att sabotera västs initiativ i den internationella politiken och därmed fortsätter Putin en utrikespolitisk tradition från sovjettiden då redan Gromykov, sovjetisk utrikesminister på 60- och 70-talet, gjorde sig känd som herr nej, säger Lilja Sheptova. Men egentligen menar hon grundar sig den ryska niggare politiken, åtminstone idag, på brist på politisk fantasi och förmåga. Because this kind of team, they don't have any konstruktiv vision of the world. Det är afrada av any changes. Det är affrade to play i en konsensus world. Det kan att arga. The cannot persuade the rest that their arguments are have any reasons. Det kan. They can Arkitekterna bakom den ryska utrikespolitiken har ingen tilltro till den egna förmågan att argumentera eller genom samarbete uppnå mål tillsammans med väst. Man har inte heller några politiska visioner om till exempel hur FN skulle kunna fungera mer effektivt. Eller några konkreta lösningar på andra världspolitiska frågor, säger Lilja Shepzova. Att säga nej är det enda sättet att påverka som man förstår sig på. Men kan det verkligen bara vara denna icke-politik som gjort den ryska linjen så framgångsrik i fallet Syrien? Måste det ändå inte vara så att Putin också är en skicklig taktiker, undrar jag. Absolut inte, säger Lilja Shepzova. Before that, there were so many failures, constantly failures. But this time, tactics has been successful. But why? Not because Putin is a genius, not because he is such a political animal who understands implications of the first or the second step, etc. But because the West is weak, the West is split, the West is fragmented, and the key powers of the West don't want to interfere into anything. Just look at Germany's position, and because Obama has created a crap for himself. Att Ryssland fått så stort inflytande över den internationella hanteringen av Syrien beror istället på västs djupa ovilja att agera, säger Lilja Shepzova. Tidigare har nejsägandet inte varit lika framgångsrikt, men den här gången har det ryska nejet räddat Obama från att tvingas hantera Syrien. Något som han med dagens isolationistiska stämningar i USA egentligen inte vill. Lilja Shepzova. Håller med om att vi idag ser en ny situation i världspolitiken med en västvärld som försvagats av interna ekonomiska problem och av många skäl är mer ovillig att agera världspolis. Men att detta skulle ge större inflytande för Ryssland ser hon som osannolikt. Om Putins initiativ att ställa Syriens kemvapen under FN-kontroll- inte visar sig fungera- kan hans aktier i den internationella politiken sjunka raskt. Och bortom Syrien har Ryssland varken resurser eller förmåga- att skapa några politiska initiativ- som skulle vara attraktiva för omvärlden att ta på. Dessutom- Lilja Illyashchevova tveksam till om det vi ser i någon förändring av världsvärldingen på lång sikt. We have really the decline of the western role in the world which is the result apparently of the fact that western civilization is experiencing now internal problems. But I would remind you about two cases in the world history. One in the 30s Of the last century, and another case in the 70s of the 20th century. It, it, both times, the West experienced severe crises, domestic and foreign policy crises, but the Western civilization coped with it and became much more stronger. So, I don't think I don't think that the West is in a permanent decline because there is no other civilization that could replace the West. Visserligen upplever vi hur västvärldens inflytande minskar, men om vi tittar tillbaka på kriserna på 30- och 70-talen ser vi också att den västerländska civilisationen kunde hantera och till och med gå ur de kriserna. Så jag tror inte att västvärlden befinner sig i en permanent nedgång, för det finns ingen annan civilisation som skulle kunna ersätta den, sa den ryska analytikern Lilja Kjewtsova. Och det var konfliktskajsa Boglind som hade talat med henne. Gudrun Persson, du känner Ryssland väl. Va, vad säger du om bilden av Ryssland som sabotör och nejsägare för att befästa sin makt? Är det det som driver politiken där? Nej, alltså det som driver politiken det är en uttalad önskan att Ryssland ska vara en stormakt, en jämnbördig partner på den internationella arenan. och Då tittar man framförallt gentemot USA. Eh, och, och sen en, en annan mycket viktig sak är att den ryska utrikespolitiken handlar om att fruktan för regimskifte som orsakas med militära eh, maktmedel. Iran i förlängningen, Moskva i nästa läge. Eh, så att det, det är bakgrunden till... till Men man drar sig ut för att använda egen militärmakt. Vi har sett det i Tjechenien och så vidare... Just, det, det, det är ju det som är, är också i, i Georgien. Mm. Men, men då anser man att det inte är riktigt samma sak utan det här är deras eh, område. Eh, och, och, och sen eh, eh, vill jag ändå understryka att, att eh, den ryska inställningen handlar inte om att bevara status quo på den internationella arenan utan den handlar om att Ryssland ska få en större roll, en större plats. Men är Ryssland verkligen en, en jämnbördig partner med, med USA till exempel? Eh, idag är det ju inte så. Det är ju därför det här eh, den senaste veckans utveckling är så, eh, så lyckad för, för, från den ryska horisonten. Det är Jaha. ett skickligt diplomatiskt spel här, det måste man ändå säga. Hans Blix, är det ett effektivt sätt att, att nå en sån position? Ja, Ryssland är jämnbördig med USA i två hänseenden. Det ena är att de har ett veto i säkerhetsrådet. De ska alltså ha samma inflytande där. Det andra är att de har kärnvapen. I övrigt så är de inte alls likvärdiga. Men jag tycker när det sades här att man saknar fantasi på rysk sida så kan man ju också säga att det saknas fantasi på amerikanska sidan. För den är ju nästan alltid en en. en en knäreflex att man ska sparka, att man ska använda sig av vapen. Jag tror vi ser två stycken imperialistiska makter här som håller på. Ryssland har redan kollapsat i med, med, med efter det kalla kriget, och eh, de har kvar och de vill vara jämnbördiga USA är ju också en, ett imperium som håller på att vackla här, Kina som växer upp deras makt försvagas det leder tror jag till ett plurilateralt samhälle och därmed också kanske en chans för ett samarbete i säkerhetsrådet om de, dessa makter är villiga till det det finns viss hoppfullhet i det här Katarina Engberg, hur, hur ser du Rysslands roll och, och, och initiativ i det här va, va, va, va, hur ska vi förstå det och som han säger så har ju Ryssland en legitim roll och viktig roll när det gäller en del av de stora punkterna på i världspolitiken. Och Obama hade ju en kärnvapen eller har en kärnvapennedrustningsagenda som det skulle bli oerhört intressant om vi ser några steg framåt på den nu i följden av en eventuell öppning i Syrien-konflikten. Obama vill ju gå vidare med nedrustning av både strategiska och taktiska kärnvapen och man har ju tagit ett första steg tillsammans med Ryssland. Kan man gå vidare? Här finns många svåra frågor att lösa bland vad gäller taktiska kärnvapen i Europa. Men också har ju amerikanerna problem på hemmaplan. Även Obama kommer fram till någonting. Kan han få igenom det i kongressen där det finns många som bromsar? Men annars, från sett då dagens aktuella läge så har vi ju Ryssland den här, i ett långt historiska perspektiv. Den här blandningen av osäkerhet som består av att å ena sidan är man en gammal imperiemakt som Han sa. Där man inte eh, drar sig för att intervenera i Små staterna ut med sin gräns, som man anser att ryska säkerhetsintressen står på spel, från Afghanistan till Georgien och å andra sidan så är det då att Ryssland som i långa historiska perspektiv också har drabbats av den ena västliga interventionen efter den andra. Så här finns en grundläggande osäkerhet i Moskva som man alltid måste ha i bakhuvudet när man funderar på deras politik. Jag hade en kommentar när det gäller västsituation. Mm. Det finns ju den där lite förenklade bilden från romerska imperiets nedgång och fall ungefär att nu står vi inför kollaps för västvärlden och nu ska något helt nytt Kom upp. Jag tror inte världen fungerar så. Det gjorde den förmodligen inte när romar och väldigt stöttade samman heller. Det var mer av gradvisa övergångar. Men det är en förenklad analogi. utan Det här är Västvärldens relativa makt minskar. Men det gör det inte därför att dess absoluta position sjunker vad gäller ekonomisk makt till exempel eller ens militär makt. Det är mer att de andra nu äntligen stiger upp efter 500 år kanske. Och total västlig dominans och det är en värld som vi alla måste hälsa som en mycket sundare att det blir stökigt i övergången det är tyvärr något vi får leva med mm. och det, den makt som hela tiden finns i bakgrunden men som vi knappt ser skymten av är ju Kina varför har det varit så tyst kring Kina under, de här under den här omvälvande perioden vad tror du Hans Plicks? Ja, kineserna har ju koncentrerat sig på sina interna frågor. De har inte velat att spela så stor roll i utrikespolitiskt- särskilt inte i den västliga världen- utan det är i sydkinesiska sjön- där de ju inte är särskilt samarbetsvilliga får man säga. Jag tycker det är sorgligt att se- att man har en stor upprustning på gång i den delen av världen- från en ganska låg nivå. Okej, det är kineserna de, de röstar upp den från en låg nivå- men vad de borde kunna använda sig av tycker jag är skiljedomar när det gäller yrar, territorialvattensgränser det lämpar sig mycket bra för detta men istället så säger de nej det vill vi inte göra vi ska ha fredliga lösningar av det så att Kina borde kunna visa lite fantasi dem också mm. Gudrun Persson hur uppfattar du denna tystnad från den stora makten är det något hur ska vi förstå det i det stora spelet Ja, Kina, Kina har ju också sagt nej i Syrien-frågan tillsammans med, med Ryssland. Och Det som du säger, det, det har kommit bort lite. Från den ryska horisonten så är ju Kina den, den stora granne man inte talar om. Kina upprustar ju sin, sin militär betydligt mer än, än, än vad Ryssland gör. Men det tenderar vi att glömma bort. I förlängningen så, så, så ser ju Moskva naturligtvis att, att Kina växer och det gäller att hålla ett öga på, på utvecklingen där. Den här förändringen, Katarina, som du pratar om, att det sker ju inte så dramatiskt som att imperiet bara faller och sen så uppstår någonting nytt. Men just i det här skeendet när, när stora förändringar sker så, så växer ju också en osäkerhet, en, en, en oro även här. Hur, hur, hur hanterar man den idag, tycker du? Ja, och det är ju stora förändringar som inte bara hanteras av stora nationer utan vi har ju så många andra aktörer på den internationella politiken terroristnätverk frivilligorganisationer organisation är ingen jämförelse men ändå en massa privata nätverksaktörer som spelar kolossal roll och som vi inte har riktigt en plats heller vid förhandlingsbordet för de som är legitima här i det sammanhanget. Jag nämnde tidigare regionala organisationer så det går liksom inte bara att förhandla mellan ett fåtal stormakter längre för att möblera om och världssamfundet på ett sätt som passar bättre de nya förhållanden. Så det är ju naturligtvis en, en trevande process och det är ju alltid någon, I en sån här process kan det ju finnas parter som gör, begår misstag och att eh, man då eh, faktiskt i en osäkerhetssituation tillgriper militärt våld i stor skala och det är klart att eh, jag skulle nog ändå säga att det är förutom då, de regioner som inger störst oro i det avseende, det är Mellanöstern och det är, eh, Därför att det finns en rivalitet mellan olika reg eller regionala stormakter inom Mellanöstern och naturligtvis Asien. Och där vi ju har sett prov, förutom att man tittar på militära upprustning så är det ju hur politikerna väljer att hantera situationen. och Den nationalistiska tonen både i Tokyo och Peking inger ju stark oro. Och det, som europeer kan man ju inte annat känna en... En, en skakning av oro över att se ett mycket gammalt mänskligt och europeiskt asiatiskt maktspel eh, spelas på ett ganska oskickligt sätt. Ja, det är stora frågor det här och vi kommer få anledning att återkomma till dem många gånger framöver. men. Nu är det dags att tacka mina gäster idag. Det har varit Hans Blix, tidigare chef för FNs vapeninspektörer. Gudrun Persson, forskare och rysslandexpert vid Totalförsvarets forskningsinstitut. Och Katarina Engberg, säkerhetspolitisk expert. De senaste veckornas stundtals förvirrade dragkamp om Syrien och fokuseringen på kemiska vapen och detaljerna kring hur, av vem och om det överhuvudtaget är realistiskt att bringa dem under internationell kontroll tycks ha lagt en skugga över allt det som fortsätter att hända i Syrien idag, allt dödande, lämlästande, berövande av hem, anhöriga, vänner. Under den gångna timmen där vi har försökt förstå vad själva spelet om Syrien egentligen handlar om har vi också distanserat oss från det som händer på marken. Så därför vill jag faktiskt påminna om konflikt förra veckan. I sängen ligger 18-åriga Aya med svåra brännskador efter att flygplan släppt brandbomber över en skolgård i Aleppo i Syrien. Så vem ska hjälpa mig nu, säger Aya. Hon har händerna i stora bandage och ansiktet är flammigt och märkt av eld. När Aya skadades tvingades mamman lämna sina sju andra barn i Aleppo. Hennes man har tidigare dödats i striderna. Vår röst når inte ut. Låt bara vår röst komma fram till de som har makten, säger Ayas mamma. Hela Katja Magnussons reportage och konfliktprogrammet Vem kan hjälpa Syrien finns att höra eller ladda ner på vår hemsida under Sveriges Det Där finns också extra material från dagens sändning som jag kan rekommendera. Producent idag var Ivar Rekman, tekniker Monica Bergmark och jag heter Daniela Markvart.